Розділ 4. Того ранку Верн Тесіо копав у себе під Ганком. Ми всі одразу вкурили, навіщо, але вам, я думаю, треба трошки пояснити. У Тедді Дючампа з головою явно було не все в порядку, але Верн Тесіо також зірок з неба не хапав. Хоча, як ви побачите далі, його брат Білі був іще тупіший. Але спочатку дайте, ну я вам розкажу, чого Верн копав під Ганком. Чотири роки тому, коли Верну було вісім, він закопав під верандою будинку Тесіо банку з одноцентовими монетками. Темну місцину по верандою Верн називав своєю печерою. Він грався сам із собою у піратів, а ті монетки, значить, були його закопаним скарбом. Але якщо в піратів із Верном доводилося гратися комусь із нас, то називати це закопаним скарбом не можна було, тільки здобиччо. Отож він зарив монети глибоко, засипав ямку, вкрив свіжу землю якимсь сухим листям, яке понабивалося під ганок за багато років. Потім намалював карту розташування скарбів і поклав її у себе в кімнаті на купу до іншого мотлуху. А за місяць геть про неї забув. Тоді раптом йому знадобилися гроші на якесь кіно, а чи що, він згадав про свої монетки і пішов шукати свою мапу. Але відтоді його матуся вже двічі чи тричі пройшлася по кімнаті з віником і позбирала всі старі домашки, обгортки від цукерок, комікси і збірки анекдотів. Одного ранку вона вкинула їх у плиту, щоб розпалити вогонь і зготувати снідання, і вернова мапа шугонула разом із димом у комен. Ну, так він зрозумів. Він спробував відшукати те місце з пам'яті і копати там. Але марно. Праворуч і ліворуч від того місця. Теж марно. Того дня він більше не копав, але потім пробував знову і знову. Чотири роки. Прикиньте, чотири роки. От засада. Ми вже не знали плакати нам чи й сміятися. У нього це переросло в якусь манію. Варанда в будинку Тесі отягнулася вздовж усієї передньої стіни на сорок футів у довжину і сім у шир. Він рази три перелопатив чи не кожен дюйм тієї землі, а монеток як не було, так і не з'явилося. З кожною розповіддю кількість тих монет збільшувалася. Коли все сталося вперше, він сказав нам із Крисом, що там їх було доларів на три, ну, може, трохи більше. Уже через рік сума зросла до п'яти, а це зовсім недавно виявилося, що там лежала ціла десятка. Це число більшало чи меншало залежно від того, як відчайдушно Верн потребував грошей. Періодично ми намагалися до нього донести те, до чого самі вже давно допетрали. Білі дізнався про банку і викопав її сам. Але Верн відмовлявся в це вірити, хоча свого брата Білі ненавидів так само люто, як араби євреїв, і якби випала оказія, то неодмінно проголосував би за смертну кару, щоб його брата скарали на горло за дрібні крадіжки в магазині. А ще він відмовлявся спитати в Білі в лоб. Може, боявся, що Білий зарегоче, і скаже, «Ясно, що я викопав чмоти тупи, а там у тій банці було 20 баксів, і я їх усі до останнього сраного цента спустив». Тож, коли йому щось стріляло в голову, а ще коли вдома не було білі, Верн ліз під веранду і копав. Вилазив він незмінно з плямами від землі на джинсах, листям у волосі та порожніми руками. «Ох, ми ж із нього й ржали, як коні». І прізвисько підхоже йому дали – Монетка. Монетка Тесіо. Того дня я подумав, що він так шпарко прискакав до нас у клуб тому, що його пошуки монеток нарешті щасливо закінчилися. Того ранку Верн прокинувся раніше за всіх, пожував свої кукурудзяні пластівці і пішов на двір. Покидати м'яч у старе баскетбольне кільце, пришпандорене до стіни гаража, бо більше робити не було чого. А щоб погратися в привидів або що він не мав із ким, то вирішив знову узятися за лопату. Уже під варандою почув, як грюкнули проти москітні двері. Верн закляк і принишк. Якщо то батько, він виповзе на світло, а якщо Біллі зі своїм друзякою малолітнім злочинцем Чарлі Гоганом, то принишк не доти, доки вони не звалять. Дві пари ніг спустилися східцями, і Верн почув дрижачий плаксивий голос Чарлі Гогана. «Господи, Біллі, що ж нам тепер робить?» Верно розказував, що саме оте тремтіння в голосі Чарлі, Чарлі, одного з хуліганістіших хуліганів на селі, змусили його нашорошити вуха. Адже Чарлі тусувався з Айсом Мерлом і Йочиськом Чемберзом, а коли ти тусуєшся з такими пацанами, ти просто мусиш бути крутеликом. Нічого, відповів йому Біллі, – «оце й будемо робити. нічого. «Але щось же ж робить треба», – невгавав Чарлі. І вони вдвох посідали на ганку неподалік того місця, де причаївся Верн. «Ти що, не бачив його?» Верн скористався нагодою і підліз ближче до сходів практично поповзом. Тоді він подумав, що Біллі та Чарлі, мабуть, повпивалися, мов свині її когось переїхали. Верн плазував обережно, щоб під ним не зашелестіло старе листя. Якби ті двоє взнали, що він підслуховує під Ганком, то все, що лишилося бодверна, можна було б спокійно скласти в бляшанку із підконсервованого собачого корму. «Нам нічого не треба робити», – повторив Біллі Тесіо. «Малий мертвий, йому теж нічого вже не треба. Кому яка нахрін різниця, найдуть його чи ні? Мені похуй!» «Це про того малого балакали по радіо». Не здавався Чарлі. «Точняк про нього. Брокера, бровера, флаверза чи як там його. Він під сраний поїзд попав. Ось що!» «Ага», – погодився Біллі. Шкрябнули сірником. Верн побачив, як він сяйнув на гравійну доріжку і запахло сигаретним димом. «Точняк, а ти виригав!» Слів не було, але Верн вчув емоційні хвилі сорому, що струменіли від Чарлі Гогана. «Ну, дівки ж не бачили», – після паузи сказав Біллі. «Підвезло». Зі звуку виходило, що він поплескав Чарлі по спині, щоб підбадьорити, бо розтринділи б цюдова аж до Портленда. Але ми звідтіля швидко рвонули. Як думаєш, до них дійшло, що щось не так? Ні, відповів йому Чарлі. Марі не хотіла йти тим путівцем Бекгарлоу-Роуд повз цвинтар. Вона боїться привидів, а тоді знову заскавчав немовлячим голосом. Господи, ну нафігами, таку тачку вчора свиснули, пішли б на концерт, так як збиралися. Чарлі і Білі зустрічалися з двома страшнючими козами – Марії Дотері і Беверлі Томас. Ви таких почвар, може, тільки в цирку й бачили. Прищі вуса усі діла. Деколи вони в чотирьох чи в шістьох, коли приєднувалися Кудлатий Браковіч та Ейс Мерл зі своїми дівками, Крали зі стоянки в Люїстоні тачку та їхали веселитися за місто з двома-трьома пузирями Дикої ірландської троянди та упаковкою імбирного Елю. Везли дівчатку десь у Касвію чи в Гарлоу, чи в шило, жлуктили фіолетового Ісуса і лизалися, потім десь ближче додому тачку кидали. Дешеві розваги в мавп'ятнику, як це деколи називав Крис. Засраку їх на цьому ні разу не взяли, але вернувся, сподівався. Йому було би в кайф відвідувати Білі по неділях у колонії. Як сказати копам, то вони схочуть знати, як ми допхали аж до того чортового гарлу, нудів Білі. У нас же тачок нема, ні в кого з нас нема. Краще нам тримати роти на замку, тоді нас не чіпатимуть. А ми позвонимо, типу анонімно, запропонував Чарлі. «Ті срані дзвінки відстежують», – зловісно відповів Біллі. «Я бачив у дорожному патрулі. І сітях зла». «Ну, ясно», – жалісливо мовив Чарлі. «Боже, от би Ейс був з нами. Сказали б копам, що в його машині їхали». Його не було. «А, – Чарлі зітхнув. Мабуть, твоя правда». Недопалок полетів на доріжку. «От чорти нас поперли постяти колореюк». «У другий бік ми не могли піти, ні. Тепер кеди заригані. Той ляцький малий лежав прямо там. Білі, ти бачив те сучення?» – упалим голосом спитав він. «Бачив», – підтвердив Білі, і до першого недопалка на доріжці приєднався другий. «Ходім, глянем, чиєйсь вже встав. Треба похмелитися. Ми йому скажемо». «Чарлі, ми нікому не скажемо. Нікому ніколи. Січеш?» «Січу», – погодився Чарлі. «Господи Боже, ну на що нам здався той сраний доч?» «Ой, та заткнися ти вже, пішли!» Сходами спустилося дві пари ніг у тісних, збляклих від прання підкасаних джинсах та чорних мотоциклетних чоботах із пряжками збоку. боку. Верн закляк у позірачки. «Яйця так підскочили догори, що я подумав, вони хочуть назад у живіт вернутися», – повідомив нам він. «Бо точно брат вчує його під ганком, виволочи звідти прикінчить». Вони з Чарлі Гоганом виб'ють йому ті крихти мозку, якими його наділив добрий господь, прямо звідсто вбурчених глечикових вух, а тоді заб'ють на смерть мотоциклетними чоботами. Але вони просто пішли. І коли Верн переконався, що їх уже нема, то виповз зі свого сховку і прожогом дременув до нас.